Molt bé, doncs després d'aquesta cançó, l'Alba sembla que avui ens explicarà si nosaltres anem a un casino, si seria possible d'alguna manera que guanyéssim. Doncs bé, com ha dit la Mònica, avui intentarem saber si, eh, si val la pena que invertim el temps i els diners en anar a jugar en un casino i fer-nos rics. El concepte que jo us introduiré avui a partir del qual analitzarem si és possible això o no es diu martingala. I una martingala es defineix com una fórmula que suposadament serveix per guanyar sempre en els jocs d'atzar. O sigui, un joc d'atzar és un joc en el que eh, ju juguem alguna cosa i pot ser que guanyem o no, i el, el que defineix o el que decideix si es guanya o no és la sort. Mm -hmm. És a dir, nosaltres no podem controlar, no és una cursa en la que qui corre més guanyarà, sinó que és la sort. Un exemple és tirar un dau. Si nosaltres juguem a tirar un dau i que cadascú aport digui, doncs jo em jugo que sortirà el 3, tenim unes possibilitats de que i unes que no, però està en la sort de que o que no. Després podríem arribar a pensar si el dau pesa més una cara que l'altra, però en principi... Uh, el concepte de probabilitat no l'hem introduït, però com que tothom en parla doncs en parlarem. Vull dir, si de cas un altre dia ja ho definirem bé, però és que és la paraula no, probabilitat tothom la sent. tot arreu. Sí, sí. Sí, doncs sí. la probabilitat de que en sortís un dos és d'un sobre sis. Però això que deies del Dau és, és força interessant perquè això que deies de, de si pesa més un cantor que l'altre, de fet hi ha pel·lícules no?, on surt, les fàbriques aquestes on fan els daus dels casinos que ho controlen tot molt perquè sigui d'atzar, no? Com comentes? És que, és que de fet sí, el Dau és molt sensible quan els daus estan foradats. Per tant, a la cara on hi ha un 6 segur que pesa menys que la cara on hi ha un 1. Sí, sí, sí, per això, per això ho controlen, em sembla, mm -hmm. eh, també. Mm -hmm. ah, doncs això, acabem que una martingala consisteix en, en aquesta fórmula. I aquesta fórmula concretament és que cada vegada que jo em jugo una quantitat, o si sigui, jo començo jugant a un joc d'atzar i em jugo una quantitat determinada, doncs es tracta d'encarre de, que jo perdi, cada vegada em aquesta quantitat que em jugo d'acord ara posarem un exemple i en el cas, deixeu-me dir que en el cas de que es guanyi, tornaria a començar per exemple, un joc d'atzar seria el més senzill de tot, és jugar a cara i creu, mm. agafar una moneda, tirar-la en l'aire i saber si surt cara o surt creu per exemple, fiquem l'exemple que nosaltres juguem aquest joc i en juguem un euro a que surt cara sí. i tirem la moneda i surt creu hem perdut si, sur si surt cara, hem guanyat l'euro sí. si surt creu, ens juguem Dos euros a què sortirà cara. Nosaltres insistim i sempre en juguem a la mateixa possibilitat. I eh, cada vegada anem duplicant. Aleshores, fem per exemple l'exemple aquest. Jo he dit cara i surcreu. M'he jugat un euro, ara me'n jugo dos. I torno a cara i surt creu. Me'n jugo quatre. Torno a cara i surt creu. Aleshores, anem <ríe> pujant. Anem pujant fins a arribar a, a 18 euros. I sur cara. En aquest moment, si surt cara, jo recuperaria 8 euros. Sempre estàs dient cara, no? Sí, sempre m'he de mantenir en el mateix. Jo m'hi guanyaria 8 euros. Tu pim-pam, cara cara. Tu estossuda no. ella, sempre cara, sempre cara. Aleshores, si, si, si he arribat a jugar-me 8 euros en el moment en què ha sortit cara, guanyo 8 euros, però he de pensar quants en perdo. Ah, quants n'he perdut? Doncs n'he perdut un, el del primer pas, dos perquè he multiplicat per dos i quatre perquè després hem multiplicat una altra vegada per dos. Per tant, n'he perdut 7 euros. D'aquesta manera, si jo n'he guanyat 8 i n'he perdut 7, n'he guanyat un, que era el de l'aposta inicial. Escolta, mitja hora per sí. guanyar uh, Però bé, sabíem sí, clar, guanyat, del cert que acabaríem guanyat. guanyant. Per tant, clar, si jo... Clar, molt bé, i això es demostra matemàticament. O sigui, hi ha un teorema i una demostració en la que es pot demostrar que sempre acabaríem guanyant. Si, si seguim l'estratègia aquesta, de sempre, sempre, sempre la mateixa opció. Clar, um, que ens ve el cap? en un casino a jugar a la ruleta russa. Ai, perdó, la ruleta. La ruleta. O sigui, no, eh? No. O sigui, aquesta sí que es perdria. Aquí, parles, sí, aquí eh? perdríem. Aquí no, no, aquí no hi ha dos possibilitats, intentem-ho. Figuem a la ruleta normal, que es tracta de guanyar diners. Aleshores, les possibilitats que tenim és de... Eh, podem apostar o al vermell o al negre. I això... Seria la, com cara ho creu, no? Exacte. Uh -huh. clar, I llavors, clar com que amb el cara creu està demostrat, la pregunta que ve ara és dir podria una ruleta posar-me i guanyar? I la resposta és no. Mm -hmm. Tot i que s'ha de dir que si busques per internet hi ha molts casinos en els que, basant-se en les martingales, diuen que, que juguis perquè és possible que tu acabis guanyant, quan és impossible. Per què? I perquè Exactament. és impossible. Hi ha diverses coses per les quals és impossible. Per començar, perquè la banca juga amb l'avantatge de que té diners infinits. Sí. És a dir, la banca mai s'arruïnarà. I, I tu, tu sí. pot ser que sí. Exacte, si tu vas mantenint-te en la teva posta tota l'estona, pot ser que et quedis sense diners, però la banca mai hi arribarà. I a més, ells pugen l'aposta, no? És a dir, em pregunto, no a no, un casino, però... No, tu, va, tu ets la, el que vas augmentant. Cada Una vegada tu vas ha més gent a la taula, a dir, si tu dius un euro i l'altre diu deu. No, no, no, jugues tu jugues sol. Sí. Tu jugues amb el teu. Ah. I vas a uh, multiplicant per tu dos. posar Exacte, que... la banca pot, pot... O sigui, té diners infinits, per tant, tu t'arruinaràs abans. Um, per tant, ja tenim un motiu pel qual no pot ser. Segon motiu, que en tots els casinos hi ha un tope en el que tu pots apostar. Aleshores, clar, si tu vas pujant-pujant i no arribes en el, en el punt en què tu, com a mínim recuperes. recuperaràs els diners, mm -hmm. pots arribar en aquest tope i llavors no recuperes res sinó que ho has perdut. I a més a més, la ruleta, a diferència del, de la, del joc de la cara i creu, es, és un, un joc d'esperança negativa. Què vol dir? Que és desfavorable en el jugador. I això és perquè la ruleta hi ha una casella blanca en mm. la que pot caure. I si cau aquesta casella blanca... Ni guanya un ni l'altre. Exactament. No? Llavors això fa que no, que no sigui possible. Per tant, no. hi ha tres arguments que tothom els ha de tenir en compte perquè és veritat que hi ha molta gent que s'ha arruïnat pensant, agafant-se a l'argument aquest de la Martingala. De fet, Tu pots guanyar diners, però perquè has tingut sort, no perquè darrere tu puguis demostrar mm -hmm. el que és. Mm -hmm. Aleshores, um, això de la Martingala és, co... bueno, és un concepte, una idea que es, va... que es va introduir a França al segle XVIII i es va fer molt popular. De fet, es va fer popular amb el joc de, de cara i creu, només eh? que només es tenia... Mm -hmm i um, es va introduir dintre la teoria de la probabilitat per un matemàtic que es deia Paul-Pierre Lévy que és un matemàtic francès que va néixer a finals del segle XIX i va morir a principis del segle XX i això, a partir de llavors es va introduir dintre del, del camp o del, del rang de la probabilitat i de fet és això eh? està, tot es pot escriure bé i està demostrat i forma part de, de les matemàtiques, de fet uh, en economia també hi ha un concepte que es diu martingala però bueno, avui no hi entrarem. I per acabar, deixeu-me dir que, que jo avui he mirat en el diccionari... Ben bé, què vol dir Martingala? Perquè no sona la paraula... Sí, sí, eh, també. Clar, i fa pensar, però de fet no... Vull dir, jo ho associava sempre als conceptes aquests més d'economia i no d'això. Aleshores, si busquem el diccionari, veiem que per començar, la Martingala era una peça de vestir que portaven els homes d'armes en l'antiguitat. Ho portaven a sota dels pantalons i eren com uns altres pantalons més llargs. O sigui, per això llargs. ens devia sonar, eh? Martí, per altra banda, és una corretja que se'ls porta que amb els cavalls que estan ensallats. Potser això sí que sona. I després, si mirem dintre dels jocs, és a dir, en el camp del joc, sí que sabem que és una jugada en un joc en què hi ha un joc que es diu Joc del Monte... I en la jugada en què tu apuntes tres cartes contra una, també és, sí, és un joc de cartes. És joc. Exactament. Uh, de fet, també, en el, dintre del joc, es considera com una trampa o un engany. I d'aquí ve la frase de no em en martingales, que això sí que, que és més popular. I també s'associa com un tripi-joc. I llavors, dintre de la matemàtica, sí que són processos estocàstics, que són el que regeixen els processos, vull dir, tota l'economia, i que ja és una cosa més complexa. Uh -huh. Doncs bé, fins aquí el... El tema d'avui, uh, fem l'enigma abans de la, de la, de la cançó sí. i, com ja he dit abans, us recordo que es tracta d'un enigma enganyós. Per tant, penseu-hi, penseu de la mateixa manera que hem resolt l'enigma de les tasses de cafè. Hem de pensar d'una altra manera. Exactament, i d'una manera molt semblant, eh? de fet. Uh -huh. uh, de, demostreu com podríem tallar un pastís en vuit parts fent només tres talls aquest, amb el ganivet rectes. Jo aquest ja amb doncs a veure si hi, més, si hi ha més gent i us animeu a participar. I ara us deixo una cançó de Louis Armstrong.